بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من قولي اطبوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتم الضغط يسته kako sam vladati se I šta je u stvari borba sa samim sobom? Prvo, znači, imamo pitanje koje je pitanje svakog čovjeka, bio muško ili žensko. Kako da savlada sebe, kako da se izbori sa sobom i druga stvar koja nas interesuje u tom i svemu, protiv čega u sebi da se borimo? Jer kad se pogledaju praci ljudi, kada je u pitanju samokontrola i samosavlađivanje, mi ćemo vidjeti da imamo raznorazne metode i na istoku i na zapadu kako ljudi pokušavaju da savladaju sami sebe i kako da svoju prirodu na neki način usmiri na ovu ili na onu stranu. Pa ćemo vidjeti u tim pokušajima da imamo nekih teorija gdje se pokušava ljudska priroda ugast na neki način. Pa imaš tamo nekakvih pokušaja da se da čovjek jednostavno istrgne strast strasti sebe, recimo. Da ubije strast u sebi. Pa na taj način, kao da sebe kontroliše i slične neke pokušaje, u islamu samo kontrola ima četiri osnovna elementa oko čega treba da čovjek povede računa, šta to treba da ugradi kod sebe, a jedan je osnovni element kada je u pitanju ljudska priroda, a to je da Islam ne traži od čovjeka da svoje sklonosti prirodne koje postoje u njemu uništava, nego jednostavno da ih kanališe i isputava u skladu sa širijetskim propisima. Ništa drugog. Jer, kako kaže Ibnu Kajim, ti kada želiš da recimo svoju prirodu koja je u tebi, pokušavaš da ubiješ kao što je recimo strast prema suprotnom spolu. To je u ljudskoj prirodi. Dašenje toga potpuna abstinencija bila bi kao kad hoćeš da vodu za, zatvoriš, da izvor više ne izvjeri, ti ga zatvoriš na jedno mjesto, on izvije na drugo. U šarijetu ljudska priroda se ne gasi, nego se kanališe. Ta strast postoji, ali je zato propisan brak. Propisan je način kako da kanališeš osjećaj i tako je i sa svim drugim to je samo jedan primjer najvažnije što mi danas odavde trebamo ponijeti od ove priče šta mi to moramo uraditi kad kažemo borimo se sa sobom šta mi u stvari hoćemo to su četiri stvari pod jedan to je znanje saznali. Pod 2 danati ramo sebe da primijenimo to što smo saznali. Primjena znanja. Pod 3 da prenesemo to znanje i da radi na drugije i pod četiri je da se strpimo na svim tim neugodnostima prilikom svega toga. Da krenemo od prve tačke. Znanje. Šta se podrazumijeva pod tim? Čovjeka zaista danas u vrijeme duša da zaboli kad vidi koliko se priča o vrijednosti znanja koliko je bitno znanje, koliko se investira u znanje. A onda ti kad tu malo uđeš u to, vidiš šta je, o čemu se radi, u principu sve je opet oko dunjaluka i dunjalučkog znanja. I zato hoću da ovo dobro zapišete. Kad se u Koranu govori o vrijednosti znanja, kad se u hadisima govori o vrijednosti znanja, misli se, isključivo misli se na znanje o Allahu, o poslaniku i djelskim propisima. A što se tiče dunjavučkog znanja, makoliko vrijedno bilo ono slijedi dunjavu i na status dunjavučkog. I zato sve nagrade koje su obećane, I sve vrijednosti koje su spomenute, spomenute su za to znanje. I zato naši učenjaci kada definiraju znanje koje čovjek mora da se savlada i da natjera sebe da, da, da nauči se to, to je znanje o gospodaru, o vjeri i o poslaniku. Zato je to, zato je to mi. Kada mi dođemo do spoznaje gospodara, mi nalazimo da Kur'an i Hadis spominju četiri elementa spoznaje bez kojih spoznaje nije potpuna. Spominju četiri elementa spoznaje bez kojih spoznaje nije potpuna. U nekim momentima možemo recimo taj četiri spojiti u dva nekakva osnovna elementa, ali da se ne zbunjujemo, mi ćemo krenuti sa taj četiri, oni su malo ovako podrobniji. Prvo je spoznaja da Bog postoji. Da nije to tamo neka sila, da nije nekakva evolucija, da nije nešto slučajno se dogodilo, nego zaista da postoji uzvišen je Allah Đalešanuhu i da je on sve to stvorio, odredio, uzdržava, održava i na kraju sve se njemu vraća. Znači, postojan Allah Allaha. Da vam napomenim, o postojanju Allaha u ranijim ranijoj literaturi se gotovo i ne govori na način kako se govori i danas o tom. Međutim, krajem 19. vijeka, 20, pogotovo u 20. vijeku, u prvoj polovini, i dan danas, i dan danas, počelo se postavljati pitanja o postojanju Boga. I nekako je razvoj tehnoloških i te nauke išao uporedo Satim dali da Bog postoji? Što su ljudi više saznavali nekako u tom nekom smislu, u više su se pitali. I ja sam, da budem iskren, možda kao i većina vas, mislio da je to pitanje u principu prevaziđeno. Međutim, prije dva mjeseca na internetu sam našao, postoji u Americi servis, internet servis, gdje šalješ bilo koje pitanje da te zanima, Štako te zanima, nije važno zašto je šeradf okrugao već Zašto voda je teč u tečnom stanju? Zašto se isparava? Nema veze, bilo koje pitanje ljudi šalju, eto, otvorite se. Jel znate koje je naj pitanje koje su ljudi postavili u toku 10 godina? Statistiku su vodili 10 godina. I koje je najčešći pitanje koje su ljudi postavljali? Da li Bog postoji? To je u zadnjih deset godina najčešće postavljeno pitanje koje ljude interesovali. Običnog čovjeka u kući koji na internetu pošalje pitanje da li Boga postoji? I zato je prvi element spoznaje je Allah, Đuviša, jer čovjek bez imalo sumnije, bez imalo vjeruje da Boga postoji zaista. Ne da kaže ko što mnogi naši ljudi govore postoji nešto. Allah postoji. Drugi element spodne je priznavanje kad smo priznali da Allah postoji da priznamo Allahovo gospodarstvo nad svijetom. Koje je podrazumijeva troje? Prvo da je sve stvorio, znači ne postoji ništa što je mimo Allaha Čelešanu, sve je mimo Allaha Čelešanu i svijet i sve je to uzvišenje na Allaha stvario. Podva, po da svime upravlja. Sve što se događa na nebesima, na zemlji, Sve je to Allahova naredba i On time upravlja i On to određuje. Jedan od najčešćih propusa kada je u pitanju ta vrsta spoznaje kod naših ljudi, jeste recimo i pitanje tih horoskopa, pitanje vidovnjaka. Pa na kraju kreva evo pitanje Torabija, hoće doći li neć? Neće, Neće, dobro. Ali je bio. I kad ti dođeš do suštine toga tu se radi o tome da to sve počiva na paganskim vjerovanjima da nebeska tijela upravljaju događajima na Zemlji. Znači paganska vjerovanje da nebeska tijela, zvijezde, planete i ovu upravljaju nekim događajima na Zemlji. To je suština. I prije nekih otprilike pa možda četrdeseta godina, Evropskoj naočnoj zajednici Savez astrologa Evrope i Zapadne Amerike uputio je zahtjev da ih uvrsti u naučnu zajednicu, da ih priznaju kao nauku. Je I to je bio povod da počne najveće istraživanje dosada koje je zabilježeno u vezi sa astrologijom, da li je to opšte nauka ili je to paranauka. I u Evropi su u niz više zemalja uzeli pod ti jedinke koje su se rodile istog dana. Istog dana. Što znači da su istog znaka i podznaka i svega toga što ide tamo po tim horoskopi. Jedan je u Engleskoj, drugi je tamo u Njemačkoj, ovo, ono, u raznim tim zemljama. I pratili su da, njihov život do njihov odrastanja. I prema onome što horoskopi, recimo, pišu, trebalo bi kad piše jednom koje recimo, rak ili ne znam nija šta, da će imat poslovni uspjeh, svi koji su rak trebali bi imat poslovni uspjeh, je li tako ili nije? jed milijon ljudi čita istinovine. Međutim, rezultati tog istraživanja bili su takvi da jednostavno primjerom su ljudi dokazali da životi tih ljudi koji su se rodili istog dana bili su apsolutno različiti njihove sklonosti, njihovi poslovni uspjesi, njihovi poslovni apetiti, njihove Njihov bračni život, ljubavni život, sve što je vezano, o čemu najviše govore te stvari, bilo je potpuno različito. Nije imalo nikakve veze jedno s drugim. Što je naravno, posle toga rezultatnog istraživanja, dogali su do toga da se odbije njihov zahtjev, da se priznaju kao nauka. Treća treći element da ispozna je Allaha kao da je gospodar svega, znači da Allah sve posjeduje. Uzvišeni Allah Đelešanovo, sve posjeduje što je na nebesima i što je na zemlji. Znači, ovo tijelo, ruka, oko, vid, Život cijelokupan. Sve je to Allahovo vlasništvo. I to je njegova blagodat prema njegovim robovima. I zato mi nemamo pravo da ni sa sobom radimo šta hoćemo. Jer ima čovjek sad pravo da kaže recimo teško mu nešto u životu, zapu neke kredite ovako onako i hoće da presudi sebi. Jel može to? Žerijato mi to u smatra se među najveće grije. Znači nisi vlasnik svoga života da ti radiš sa njim što hoćiš, nego je sve što ti je dato emanet, povjerenje, a morate znati jednu stvar. Najveći emaneti, povjerenje koje je čovjeku dato kao dar, kao izbor, to je da mu Allah Đelešanu podari na emanet vjeru i iman i da budi trenutak u njegovom životu kada Allah Đelešanu omili mu vjeru pa on kaže ja hoću od danas da postupam onako kako je Allah zadovoljeno. Najveća blagodat koju Allah može čovjeku dat kao emanet, kao da jeste da kad se budi ujutro budi se sa razmišljanjem kako ću ja danas šta da uradim da zadovoljim Allah Đelešanu i hoda kroz dan s takvom mišlju, ulazi u noć sa takvim razmišljanjem, budi se i liježi, to je najveći dar emanet prema kojem je čovjek dužan da uradi sve da bi to se čuvao i da bi mu Allah Dželešanohu povećao tu vlata. To je drugi element spoznanja. Kad smo priznali da Allah Dželešanohu postoji, priznali smo njegovo gospodarstvo, To jest da sve što postoji, najmanji atom, Allah uzviše je stvorio. Ovo što mi radimo, što ovako, nešto, mi u stvari mijenjamo oblik u prirodi, koji već postoji, ali da se nešto stvori iz ničega, to ne može niko osim Allahđu rešati. Stvaranje, posjedavanje i treći element spoznaje i po mnogim našim učenjacima najvažnije oko kojeg su svi Boži i poslanici govorili, pričali najviše i ubjeđivali svoje narode a to je i badet. Tako zvani terhidi badete da čovjek kad prizna da mlađe ono postoji prizna kao gospodara, stvoritelja, uzdržavatelja svega, onda kaže, gospodaru moj, ja ću biti tvoj rod. I to manifestuje i i badita. Rađenjem i badita, isključivo Allah-u da obožava vladu. E eh, tu dolazi do izražaja jedan, jedan novi element koji je jako bitan. Postavlja se pitanje kako će obožavati Allah -đević. Tu dolazi do izražaja sljeđenje poslanika Muhammed Aleyhi Salatu Veselam i zato je ključ ulaska u džennet La ilaha ila Allah što znači obožavam samo Allah Đalešanhu i nikom drugog Muhammedu Resulullah Muhammed je Allahov poslanik što znači obožavam Allaha samo onako kako ga je Muhammed a.s. obožava. I četvrti element spoznaje je Allaha Đulašana. Jesu njegova imena i savršene osobine. To poglavljaju inače kod nas je ovdje jako zapostavljeno. Ta jedan dio spoznaje koji je jako, jako zastupljen u Kur'anu Praktično ne ima ajeta koji ne sadrži Allahovo ime ili Allahovo osobinu i slično. To je jedno polje koje posebno se može uraći. Da ponovimo. Mi smo dužni kao ljudi, kao stvoreni da vodimo računa sa samim sobom i da savladamo sebe. Prvo što moramo uraditi po tom pitanju je da se savladamo i natjeramo da naučimo znanje a to znanje se odnosi i na spoznaju gospodara, spoznaju poslanika i spoznaju vjere. Iščitavajući Koran, to je oko 6600 i nešto ajta je po, nekom, po našem ovdje kako se računa u Bosni, 6666 ajeta i otprilike oko desetak hiljada poslanikovih izreka. kad sve se to stavi, mi zaključujemo da spoznaja gospodara ima četiri elementa, to je da vjerujemo bezimalo imalo sumnje da Allah postoji. Kad to do, završimo s tim i nemamo više dilema oko Allahovog postojanja, da priznamo Allahovo gospodarstvo, njegovo stvaranje, upravljanje i njegovo posjedovanje svega. Kad to završimo s tim, dolazi najvažniji dio a to je da činimo ibadet samo Allahu Đelešanuhu. Činimo ibadet samo Allahu Đelešanuhu, kako je poslanik Alege Saratova Sadam propisao, i četvrto, koje je u principu možda i najveće uživanje za vjernika, zaista kad se uputi to na ispravan način, to je spoznaje Allahovih imena i osobina, sifata, ili svojstava, kako kod nas ovdje to čisto kažu. I zato šta god čovjek da uradi u životu, koliko god trude da uloži po tom pitanju, nije puno. I tu u stvari i srha čovjekovog uzdana. Vjerujte, svako u životu ima oscilacija, ide gore, dole, tamo, ovamo i svaki put Kad se čovjek udalje od Allaha Đulašanu, upadne u takve probleme, duhovne, psihičke, tjelesne, ovakve onakve, kakve ne može ni zamisliti. Je se malo približi Allaha Đulašanu, učini korak dva naprijed, sve to spada s njega kao ter. Kad je čovjek sa Allahom Đulašanu, uz Allaha Đulašanu, i zna ga, poznaje ga zaista pravom spoznajom, sve se nekako prebrodi. Ali najveća muka i najveći problem kad čovjek se udalje na Laha Želešanu pa, pa postane problem sam sebe. I zato ja molim Laha Želešanu da nama ne uskrati blagodati spoznaja Laha Želešanu. Da nas učini od onih koji će zaista uživati u tome da spoznaju svoga stvoritelja i onoga kome se vraćaju, htje li to oni ili ne, i da budemo od onih koji će počastiti svojim oprostom i svojim afiretom. Da. Nastavljamo ovom i o čemu smo počeli. I rekli smo da čovjek u toj borbi sa samim sobom mora da uradi četvero. Prvo je da saznaje i rekli smo da je to spozna komu je gospodar, da spozna komu je poslanik i šta mu je vjera. Govorili smo o spoznaji Allaha Đališanu i rekli smo da osnovu Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika vselan, da ona ima četiri ta elementa da bi bila potpuna. I da većina ljudi koji kažu ja vjerujem da Bog postoji i misle da je to sve da griješe i da vjerovanje u postojanje Boga nije cilj samo posebi jer je to samo prva stepenica u toj spoznajni. A što se tiče spoznaje našeg poslanika Muhammeda Ali i Sv. Morate znati da je ona dvojaka. Prvo, opća spoznaja, a to je da znamo mu ime, porijeklo, a, gdje je rođen, komu je otac, ostalo. Životopis, ukratko, to je opća spoznanja i to može znati svako. Svaki orijentalista spominje te stvari iz života Božih poslavih. Orientalisti su ljudi koji nisu muslimani, ali bavio se tim istočnjačkim naukama. I pišu, rođeni je u Mekki, živio je 63 godine, boravio je ovoliko u Mekke, ovoliko u Medinju, objavu je dobio tada i taj dio spoznaje je bitan, ali nije ciljan. Druga vrsta spoznaje, to je posebna spoznaja Muhammeda, a.s. To je spoznaja ciljeva njegovog poslanstva. Zašto? I Spoznaja vjernika se razlikuje od spoznaji intelektualne. Upravo u toj stvari, u intelektualnoj toj spoznaji, svako može znati da se naš poslanik zove Muhammed, da mu je otac Abdullah, da mu ajka Amina, rođen u Mekki, živio je 63 godine, 40 prije poslanstva, bio je 13 u Mekki, od deset u Medini, umro u Medini, kagur poslanika Alehi Saratoveseram u Medini, tu vrstu spoznaje može imati svako, kogod uzme knjigu i nauči to. Ali ova spoznaja, to je posebna spoznaja, a to je spoznaja svrhe Božijeg poslanika na zemlji i shvatanje toga i prihvatanje toga to je ona vjernička spoznaja koja će vrijediti na Ahiretu i koja će vrijediti u, u Kavru. I zato poslušajte šta ću vam reći. Naša ulema, izučavajući živote Božih poslanika, svih, došli su do jednog zaključka. A to je da su svi boži poslanici pa i naš boži poslanik Muhammed alejselatu ve selam imao zadatak da ljude nauči tri stvari znači troje prvo da ih nauči koga da obožavaju koji je bog koji im je gospodar To je bio cilj koran da obožavaju. I zato je svim Božim poslanicima bilo propisano jedno, a to je La ilaha illallah. Od prvog Božih poslanika, Adam a. do posljednjeg Božih poslanika Muhammeda, svima je bilo zajedničko to la ilaha illa la, da spoznaju znači, koga obožavate. Drugo, da nauči ljude kako da obožavaju Boga kojeg su spoznali. To kako naši učenjaci kažu, da ih upoznaju sa putem koji vodi ka Allahu Đelešan. Bilo redu? Znači šta su Boži poslanici htjeli od ljudi? Prvo da ih nauči koga da obožavaju. Pod broj jedan. Pod broj dva da ih nauči koji to put vodi ka Allahu Đelešan ili da ih nauči znači, način tog obožavanja. I treći, da ljude nauči šta ih čeka kad dođu kod Allah. Kad se vrate Allah. -učniča. Gdje je u stvari mjesto spasa, gdje je mjesto propasti, kako se spasiti, kako... Vidi se, vjerujte mi, kada čovjek uđe u detaljnu spoznaju onoga što je Allaho poslanik nama iz odnosno preko Zahaba, praktično vallahi čak i jahiretske stvari o samom sudnjem danu su tako detaljno opisane da nema škud od kako se kabori nad ljudima otvore pa do ulaska od žene Tačno poslanik alaihi salatu o opisao svaki, čak su ga ashabi pitali jednom Allahom poslaniče, gdje da te tražimo na sudnjem danu. Znači jednog ashaba zanimalo, u redu, biće to sve ljudi, do su ali gdje da nađemo mi poslanika sa Allahom. I on mu reče, traži me ili kod hauda, kod izvora, kod vagi, ili kod sirat ću prije. Na ta tri mjesta ću biti, ne možeš pogrišiti. Kako će ljudi ići, koji će biti najstrašniji trenuci? Recimo, naš poslanik Aleksa Lata Sram je tačno naglasio da su tri momenta na sudnjem danu za čovjeka, to su momenti kad će svako zaboraviti na svakome. To je moment kad se budu, budu vagala djela. Pa onaj moment kuće vaga, da li desna ili lijeva, tad u tom trenutku čovjek čija se dijela lagaju zaboravit će na svakog. Drugi moment je kad budu se listovi dijela dijelili. Da li će dobiti knjigu u desnu ruku, u lijevu ruku ili iza leđa dok ne dobije tu knjigu zaboravit će na svakog. I treći moment je prelazan preko sviraču prije. Tačno znamo sveti vrba I zato naš poslanik, Aleksa Latva Sarana, koji je bio najdetaljniji od svih poslanika, nije ostavio ništa, ni jedno dobro i ni ništa važno za nas na Dunjaluku, u Kaboru ili na Ahiretu, a da nije pojasno. I to tako precizno, tako detaljno da nima škudnije. Tako su svi Božji poslanici. Imali za cilj to troje. Da nauče ljude koga da obožavaju. Da nauče ljude koji to put vodi ka Allahu Đelešanuhu kojeg obožavaju i da ih nauče šta ih čeka kada dođu kod Allahu Đelešanuhu. A za uzrat da bi naše, naša spoznaja Allahovog poslanika bila ispravna Da bi bila valjana, mora ispunjavati šest uslova. Znači, naša spoznaja, Allahov poslanika Muhammed a.s. Da bi bila kako treba, da bi bila u redu, mora sadržavati šest elementa ili šest uslova. Prvo je da vjerujemo u sve što je obavijestio. Znači vjerovanje u sve što je obavijestio. Znači, Allaho poslanik nam je govorio i o narodima prije nas, događajima prije nas, pa do te mjere recimo da su dolazili iz Zemena, pitali ga, Allaho poslanike, kakav je bio početak? Pitaju ga šta je bilo u početku, bila prije ovoga svijeta, šta je prostojalo, kako je bilo, pa je mi Allaho poslanik prejasnio postojeo je Allah i ništa drugo s njim. Pa je onda nastavio dalje kako je bilo sa. Pa je govorio o istinama koje su se koji će se dogoditi. Mnoga od tih su mnoge od tih istine su i predznaci sudnih dana. Predskazanje. I ostalo sve što je poslanik, ali ako se utvrdi da je Allahu poslanik, vaselam, rekao nešto dužnosti vjerovati u to. A kako ćemo vjerovati u te stvari? Znači imaju učeni ljudi koji znaju ocijeniti te izrake Allahov poslanika, rekao vjerovati u to. Ali se i vjerujemo njihovim ocenama ako su prihaćeni. Podjela i priča oko toga da li je nešto mutevati ili ovo je ono, to je ostalo, sve došlo u kasnim djenacijima, to, to je sasvim drugo pitanje. Ali, generalno pravilo, da vjerujemo u sve što nas je poslanik, Allah, poslanik, sl. Allah, razine sebe, obodijesti. Drugo, da se pokorimo svemu što je naredio. Znači, da se pokorimo svemu što je naredio. Treći, da ostavimo što je zabrano. Ostavljen znači. je zabrana, znači. Četvrto, možda i najvažniji od svega to je da i badete, znači obrede svoje, kojima se približavamo Allahu Đelešanu, obavljamo samo kako ih je On obavljao. Kad smo već kod ovoga, napomin ću koja je bitna. Morate znati da ni jedan naši badet. Znači djelo koje činimo da bismo se približili Allahu djela neće biti primljen ako nema dvoje u sebi. Prvo je iskrenost. A to znači da samo to činimo zbog Allahovog zadovoljstva. Iskrenost i to je duša djela. I drugo je ispravna forma koja se podudara sa onim što je Allaho poslanik propisao. Ispravna forma, znači oblik tog dijela, koja se podudara sa onim što je Allaho poslanik propisao. Bez tog dvoga, bez obzira koliko dijelo bilo veliko, neće biti primjeno i prihvaćeno. Peto, ljubav prema Allahovom poslaniku, ali ih i sallatu Ljubav prema Allahovom poslaniku, sallatu vas sallatu I šesto, da se njegovom govoru Da daje prednost nad svakim drugim govorom. Da se njegovom govoru daje prednost nad svakim drugim govorom. Kad to ispunimo, onda uz Božju pomoć, naša spoznaja Allahovog poslanika, alaihi svalatu wasalam, ima smisla, ima plod, ima nešto vidljivo, alve ovaj, što može potvrditi zaista da smo mi spoznali to onako kako treba. Što se tiče trećeg djela spoznaje, a to je spoznaja vjere. Ona je također dvojaka. Ona je također dvojaka. Jelam zagušteno, nešto im gledajte uspavanu čovječ, stala mi? Daj malo vode, šećera, malo trznu se. Što se tiče trećeg dila spoznaja, a to je spoznaja vjeri, ona je također dvojaka. Prvo je da spoznamo ciljeve i namjere osnovne vjerine. I drugo je da spoznajemo propise te vjere. Evo red? Današnji problem, slušajte mi ću vam reći kovo. Današnji problem kod ljudi, u dobrom dijelu, ljudi koji vole vjeru, koji želi vjeru, koji kaže, hoće da živi po vjeri. Jeste što su previše utopili se u tim nekim propisima koji su nekada i tačni, ali ih oni ne interpretiraju u svijetu ciljeva vjere. Kad se vjera posmatri, ti kad uzmiš neke propise onako, pojedinačno, i vidiš i oni nekad mogu da strši, i onda njihova primjena u nekim situacijama ne izgleda baš onako atraktivno ali kad se gledate okroz prizmu ciljeva vjere, onda to dobije svoj smisal. I nekada ono što se događa nas na osnovu nekih propisa koji su dole detaljnije ispod, šteti se osnovnim ciljevima vjere, što je naravno velika, velika greška. Velika greška. Prema tome, ciljevi vjere to je posebna jedna stvar koja mora, se mora voliti računa i onda kroz svjetlu, kroz prizmu ciljeva vjere kad prosmatramo propise, onda će to biti pravo uživanje za čovjeka i onda će vidjeti i svrhu i svatati sve to što je propisano i te kako ima smisla, do najmanjih detalja. Što se tiče cijeljeva vjere, morate shvatiti jednu stvar, prije svega, da cijela vjera počiva na jednom bitnom temelju i principu koji je danas također zaposlavljen, a to je da smo mi Allahovi robovi et ta'bud. Sve što je Allah današanu propisao nama u vidu obreda, u vidu ibadeta, u vidu propisa braka u vidu propisa trgovine, sve to ta'bud. Znači da sti kao rob, izvršava štenar. I kada je Sejid Kutub, Allah mu se smirao, pisao svoj tefsir, U Surijal Bekare, u jednom dijelu, kada se govori o propisima bra, o braku, propisi razvoda braka, kada umre muž, kada ostane žena, i od u sreti hajta, hafilo, ale salavatio, salatio, usto. Čuvajte svoje namaze, a posebno najodabraniji, najvredniji namaz, to je stikim bil. I sad on piše začuđeno od svom tefsiru, ne mogu, nije, ne do kućije, otkud sad ajto namazu sred ovaj ajta koji govore o propisima brak i razvoda. I on na kraju i kaže, ako neko ima znanje o tome, nek dostavi. Kasnije, u drugim nekim doštampalanjima, on je to dopisao i između ostalog rekao sljedeći, Mudrost koju ja mogu da dokućim i da vidim u je da jednostavno u Kur'anu, u smislu, dolaska naredbe od Allaha Đališanu nema razlike da li ona bila vezana za namaz ili brak ili za bilo što drugo. Sve je to od Allaha Đališanu i izrašavanje te naredbe je ta'bud. Robovanje Allahu Đališanu taj dio se izgubio nekako danas. Više se upotrebljava razum da pokušava se ovako, onako, a u stvari, srha svega je da je Allah Đelešanu, naš stvoritelj i gospodar, objavio nam knjigu po kojoj je bilo Ništa više. A u tuj knjizi, naša ulema je došla do zahlučka da ti propisi svi koje je Allah Đelešanu nama dao, imaju za cilj da zaštite i uspostave među ljudima pet stvari. Prvo, je da očuva se vjera. I zato su prema Kur'anu i Hadisima, kada u vjera, dva griha najveća. Naravno, po, posle širk, misli se, kad uđe čovjek u vjeru. Dva su griha najveća da čovjek govori o vjeri što ne zna. Da čovjek govori o vjeri što ne zna i drugo, da namjedno i svjesno iskrivljuje vjeru. Govori krivo. Znači, pazi, razlika je on govori što ne zna i to je posebno. Ali, dakle si zna što je pravo, a onda iskrivljuje, to je nešto još godine. Znači da se očuva vjera, zaštiti vjera. Drugo, da se zaštiti život. U tom smislu, to podrazumiva zaštitu svog života, zabrana samoubistva, da se zaštiti tuđi život, zabrana ubistva, i da se zaštiti zdravlje svoje i tuđe. To vjerano važno. Treći, zaštita časti, potomstva i sl. U tom smislu šarijat je kao najveće zabrane naveo ljud, pa možeš navesti i homoseksualizam, i ostale sve te neke nastranosti koje su vezane za, za taj bjer. Dalje, očuvanje razuma. Da se do se zaštiti razum i u tom smislu imamo nekoliko najvažnijih zagrana. Ima zabranu svega što oduzima razum, opijanje, drugiranje i ostalo, A neki učenjaci uvrštavaju tu i zaštitu zdravog razuma od gatke, kako ih hodna zove. Znate šta su gatke? To je ona vezano za određene dane, postupke, lako ovako. Znači, te neke stvari praznovire i ostalo, sve što je vidjena zato da se sačuva čovjek od tih stvari. I peto, je da se sačuva i metak svoj i tuđi. Svi ostali propise koji su došli detaljno u svijetlu ovih pet ciljeva osnovni i glavni služe u stvari toj svrsi. I ako pogledate propise koji su došli ispod, što je grijeh, što god grijeh više zadiri u ovi ciljeve, kazna je strožija. I što god je čovjek izloženiji narušavanju ovih ciljeva, kazna zna nekad biti strožija. Pa između ostalog, što je tako stroga kazna za blud? Zato što je čovjek blud izložen u izloženju o svojoj prirodi i vrlo privlašno mu je to. I kazna je zato strožija. I, I pravilo je inače, što grijeh više je u ciljeve, to je veći. I zato, naravno, najveći grih, koji je praktično po Koranu neoprosti, širik, koji se skroz kosi sa glavnim ciljima toje očuvanje vjere. Znači, koji se, to je vrhunac, što čovjek može da uradi, što ne treba da obožava drugog Boga, i zato je to apsolutno najveći grih. Zatim, život, i zato je ubijstvo, odmah tu i za tog grijeha kao što je šir u Frijezni. Ja molim uzvišenog Allaha Češana da nama prosvijetli da nas učini od onih koji će ta spoznaja i žar blistati kroz život. Sjati u kabo i pomoć nam na ahijetu. I da budemo od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade što je najkoli.